Поцілуй мене ще, незнайомцю. Пішовши з військової служби, я спочатку трохи поглядався і лише потім почав підшукувати роботу. Місце знайшлося в гаражі на Хепстедвей, що мене дуже влаштовувало. Мені раніше подобалося копатися в моторах, а в інженерних військах, де довелося служити. Я в цій справі добряче призвичаєвся. Та й будь-яка інша механіка мені завжди давалася легко. І не було для мене кращого заняття, ніж лежати в засмальцьованому комбінезоні під нищем якогось легковика або вантажівки і відкручувати ключем заіржавілу гайку або старий болт, і щоб навколо пахло мастилом, а хтось із хлопців намагався запустити двигун, а інші греміли інструментами, і насвистували. І плювати я хотів, що навколо сморід і бруд. Адже моя стара казала, бувала, коли я ще хлопчиськом вимазувався, граючись якоюсь банкою з-під змазки. Нічого з ним не трапиться. Цей чистий бруд. Ось так воно і з моторами. Господар гаража був славний малий, добродушний веселий. Він одразу побачив, що від справи я не бігаю. Сам він мало що тямив у механіці, і тому звалив на мене всі ремонтні роботи. А як на мене, кращого і не треба. Оселився я окремо від матері. Моя старенька живе далеко, за Шепертон Вей, І не було жодного резону витрачати півдня на дорогу гараж і назад. До того ж, Мені подобається, коли робота близько, і я, так би мовити, завжди під рукою. Кімнату я собі підшукав у подружжя на прізвище Томпсон, хвилин за десять хоч би від гаража. Хороші вони були люди. Чоловік тримав швадську майстерню на першому поверсі, а на другому місіс Томпсон поралася по господарству і займалася готуванням. Харчувався я з ними, сніданок і вечеря – і на вечерю неодмінно гаряче. А оскільки я був єдиним мешканцем, то й поводився зі мною, як із членом сім'ї. Я з тих, для кого головне, щоб усе йшло за заведеним порядком. Я люблю від душі попрацювати, а після роботи посидіти з газетою, покурити, зловити по радіомузику, естраду або щось на шталт того – а потім раніше лягти спати. До дівчат я ніколи особливо не залицявся, навіть в армії. А був я і на Близькому Сході, і в Порт-Саїді, та і у всяких інших місцях. І скажу вам, добре жилося мені у Томпсонів, коли кожен день був схожий на попередній. І так було доти, доки одного вечора не трапилася зі мною одна історія. І тепер усе стало інакше. І ніколи вже не буде колишнім. Не можу зрозуміти. Якось Томпсони поїхали провідати свою заміжню доньку, яка мешкала в Хайгеті. Вони й мене запрошували із собою, але мені не хотілося почуватися зайвим. І вийшовши з гаража після роботи, я вирішив, щоб не сидіти самому вдома, Сходити в кіно було ясно, що крутять фільм про ковбоїв та індіанців. На афіші намалювали хлопця, який випускав кишки з якогось червоношкірого. А я великий любитель вестернів, прямо як пацан. Тож заплатив я свої грошенята, увійшов, простягнув квиток контролерці і попросив: "Останній ряд, будь ласка". Бо люблю сидіти подалі і головою притулюватися до бар'єра. Ну ось, тоді я її і побачив. Зазвичай дівчат, які там працюють, наряджають незрозуміло як. Вельветові шотландські берети і все таке інше. Тож вони мають вигляд справжніх опудал. Але ось цією опудало їм зробити не вдалося. У неї було мідне волосся, підстрижена під пажа, по-моєму це так називається, і плакитні очі. Знаєте, такі, які здаються короткозорими, а бачать куди краще, ніж ви думаєте. Вночі такі очі темніють і стають майже чорними. Губи складені в якусь скривджену гримаску наче її усе до смерті набридло, і, напевно, важко змусити її посміхнутися. У неї не було веснянок, а колір обличчя був не молочно-білий, а якийсь теплий, наче персик, і без жодної фарби. І була вона маленькою і тоненькою, а вельветова сукня блакитного кольору щільно облягала фігурку. І кепченя сиділо так, що виднілося волосся кольору міді Я купив програмку Хоч і не потрібна вона була мені зовсім А просто, щоб не входити одразу в зал І запитав дівчину Ну і як фільм, вона навіть не глянула на мене А як і раніше, дивилася кудись у порожнечу На протилежну стіну Для любителів різанини, відповіла вона але подрімати можна. Я не втримався від сміху. Щоправда, я бачив, що дівчина не жартує. Вона й не думала мене обманювати. «Нічого собі, рекламка», – сказав я. «А що, якщо керуючий почує?» І тут вона на мене подивилася. Просто перевела на мене погляд своїх блакитних очей. І не було в них жодної цікавості. І дивилися вони так, ніби її все остогидло. Але все ж я помітив щось таке, чого ніколи ні до, ні після не зустрічав. Якась виснаженість чи що. Як буває у людей, які прокинулися від дового сну і раді побачити вас перед собою. Іноді, коли ви гладите кішку, у неї в очах з'являється такий відблиск, і тоді вона муркоче і згортається в клубок, і ви можете робити з нею, що хочете. Ось саме так вона на мене тоді й подивилася. І здавалося, що вона ось-ось усміхнеться, ніби я їй справді чимось насмішив. Розриваючи навпіл мій квиток, дівчина сказала, а мені платять не за рекламу. Мені платять за те, щоб я стояла тут і своїм виглядом заманювала вас у зал. Вона розсунула фіранки на дверях і посвітила в темряву ліхтариком. Я нічого не бачив. Темрява стояла непроглядна. Як завжди, поки не звикнеш і не почнеш розрізняти образи людей, що сидять у залі. На екрані якийсь хлопець говорив іншому. Якщо не зізнаєшся... «Я продярявлю тебе наскрізь!» Після чого почувся звук скла, що розбивається, і вереск жінки «Підходяще!» – промовив я і почав намацувати, куди псисти. сісти «Це ще не фільм, а анонс на наступний тиждень», – відповіла вона І, посвітивши ліхтариком, показала мені місце в задньому ряду через одне від проходу я подивився і рекламу, і ролик новин, а потім з'явився якийсь хлопець і почав грати на органі. І завіса над екраном освітлювалася то червоним, то золотим, то зеленим. Забавно це було. Напевно, вони вирішили видати нам на повну катушку, на всі наші гроші. Озирнувшись, я побачив, що зал наполовину порожній і подумав що дівчина, напевно, має рацію. Картина, видно, не вищий клас, тому й народу маловато. Перед тим, як світло знову згасло, проходом повільно пройшла дівчина. У руках у неї була таця з Морозевим, але вона навіть і не подумала пропонувати його глядачам і не робила жодних спроб продати його, наче крокувала у вісні. Коли дівчина проходила повз мене,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 Сказати по правді, я не хотів ні того, ні іншого. Я просто хотів що-небудь у неї купити, щоб послухати, як вона говоритиме. «А ви як думаєте, як і краще?» – поцікавився я. Вона знизила плечима. «Ріжки повільніше тануть», – відповіла вона і сунула його мені в руку, навіть не давши вибрати самому. «А що, якщо я вам запропоную такий самий?» – запитав я. «Дякую». Відповіла вона Я бачила, як їх готують І відійшла У залі згасло світло А я сидів, як дурень Із величезним шестипенсовим ріжком у руках Проклята штука почала танути і текти на сорочку Тож довелося швидше запихати до рота це морожене місиво Бо я злякався, що воно буде в мене на колінах Для цього я відвернувся вбік. Бо хтось прийшов і сів поруч, на крайні до проходу місце. Нарешті я покінчив із морозивом, утерся носовичком і почав дивитися на екран. Це був справжній вестерн. Усе як годиться: перерією, з гуркотом котилися вози, за каравани з золотими злитками вимагали викуп. Героїня з'являлася то в бриджах, то через хвилину в вечірній сукні. Словом, усе, як має бути в картинах, нічого спільного зі справжнім життям. Я дивився фільм і раптом відчув, що в повітрі пахнуло чимось приємним. Я не знав, що це було і звідки йшов запах, але весь час відчував його. Параворуч від мене сидів чоловік, ліворуч було два порожні крісла. А вже від тих, хто сидів переді мною, точно парфумами не пахло. Але не міг же я весь час крутитися та принюхуватися. Взагалі скажу, що я невеликий любитель парфумів. Найчастіше зустрічаються дешеві і мерзетні. Але цей запах був зовсім інший. У ньому не було задушливої затхлості або різкості. Це було як аромат квітів які продають у великих квіткових крамницях Вестенду, По три шилінги за одну квіточку. Ті, у кого кишені набиті грошима, купують їх для актрис і всяких інших. І який добіса гарний був той запах у старій похмурій кіношці, де не продихнути від сигаретного диму, що я став майже як божевільний. Нарешті я повернувся назад. І побачив, звідки це. Парфумами пахло від дівчини, білетерки. Вона стояла позаду мене, спершись на бар'єр. «Не крутіться», – прошепотіла вона. «Дивіться на екран». «А то вийде, що даремно витратили гроші». Тихенько так прошепотіла. Ніхто, крім мене, і не чув. Я не міг утриматися від сміху. «От дає. Тепер коли я знав, звідки так приємно пахне, картина стала подобатися мені ще більше. Ніби ми прийшли в кіно разом. Вона сидить поруч і дивиться картину зі мною. А потім, коли все скінчилося і запалилося світло, я побачив, що просидів до кінця показу, і що вже майже 10-година, публіка почала розходитися. А дівчина зі своїм ліхтариком обходила ряди і зазирала під крісла, шукаючи, чи не залишив хто-небудь рукавички або гаманець. Таке часто трапляється з людьми. Потім приходять додому і згадують. На мене вона звертала уваги не більше, ніж на який-небудь клаптик, який підбирати не варто. Я стояв біля останнього ряду. У залі вже нікого не залишилося. Коли вона підійшла до мене, то сказала «Посуньтеся, заважаєте прийти» і знову посвітила своїм ліхтариком. Але там нічого не було, крім порожньої пачки з-під яку вранці підберуть прибиральники. Потім вона розпрямилася і оглянула мене з ніг до голови. Знявши свою кумедну кепку, яка так їй личила, вона постояла, обмахуючись нею, і запитала. Ночувати тут зібрався? А потім, потихеньку насвистуючи, пішла далі і зникла за ефіранкою. Я ніби з божеволів. Жодна дівчина в житті ще так мені не подобалася. Я вийшов за нею слідом у вістибюль, але вона, мабуть, сховалася за тими дверима,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 і всі вийдуть, хихикаючи разом. А у мене не вистачить сміливості підійти до неї. Однак за кілька хвилин дівчина з'явилася з дверей кінотеатру, що крутилися сама. Вона була без капелюха, у плащі з поясом, руки засунуті в кишені. Попрямувала прямо вулицею, не дивлячись на всі боки. Я йшов за нею, Тремтячі, що вона зараз обернеться і помітить мене Але дівчина продовжувала швидко йти вперед А її підстрижене під пажа мідне волосся Втакт крокам підстрибувало на плечах Потім вона, похитнувшись, перейшла вулицю І стала біля автобусної зупинки Там зібралася черга з п'яти чоловік Тож вона не бачила, що я став теж коли автобус підійшов, дівчина увійшла туди однією з перших, а я за нею, не маючи ні найменшого уявлення, куди він їде. Та й треба сказати, ні трохи цим не цікавлячись. Вона піднялася нагору, і я слідом сіла на заднє сидіння і, позіхнувши, заплющила очі. Я підійшов і сів поруч із нею, переляканий як кошеня. Річ у тім, що раніше я ніколи такого не робив і боявся, що мені одразу ж дадуть відмову. Нагору піднявся кондуктор і почав збирати плату за проїзд. «Два по шість пенсів», – сказав я йому, вважаючи, що навряд чи їхати до кінця і що цієї суми вистачить за нас обох. Він підняв брови і сказав, «Коли водій буде перемикати швидкості, не набийте гуль, він у нас щойно на права здав!» І, давлячись від сміху, попрямував донизу, радіючи тому, який він світовий жартівник. Його голос розбудив дівчину, і вона подивилася сонними очима спочатку на мене, а потім на квитки. За кольором вона зрозуміла… Що квитки по 6 пенсів, і раптом посміхнулася. Це була перша справжня посмішка за вечір. "Привіт, незнайомцю", без жодного здивування вимовила вона. Щоб трохи прийти до тями, я витягнув сигарети, закурив і запропонував їй, але вона не взяла, бачачи що на другому поверсі автобуса нікого немає, крім якогось хлопця у формі військово-повітряних сил, який повуха занурився в газету, я простягнув руку, поклав голову дівчини до себе на плече і обійняв її, щоб їй було зручно і затишно. Я чекав, що вона зараз же вирветься, і пошле мене до біса. Але, коротко хмикнувши про себе, вона вмостилася, наче вмощувалася в крісло і сказала Нещовечора що в мене трапляється безкоштовний проїзд і безкоштовна подушка. Розбуди мене біля цвинтаря, коли спустимося з пагорба». Я не зрозумів, який пагорб вона має на увазі і яке кладовище. «Але вже я то її будити не збирався».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 у заміжньої дочки містера і місіс Томпсон. Потім я трохи осмілів і, притулившись щокою до її волосся, притиснув її до себе міцніше. Не так, що вже дуже помітно, а ніжно. Якби хто піднявся сюди, то прийняв би нас за парочку закоханих. Потім, коли вже проїхали пенса на чотири,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 А в кишені в мене тільки 6 шилінгів. Не більше. Цього вже точно не вистачить розплатитися за таксі. Та ще й разом із чайовими. А крім того, і таксі там можна не зустріти. Ну і діот же я. Вийшов із дому майже без грошей. Нерозумно, звісно, що мене це почало турбувати. Адже від самого початку я все робив незамислюючись. Якби я тільки знав, як обернеться вечір, то вже наповнив би гаманець. Не так часто я виходив із дівчатами і терпіти на міг хлопців, які поводяться з ними не по вищому класу. Найшикарніше було б повезти її в Корнерхаус. У них тепер з цим самообслуговуванням добре наладжено. А якби їй захотілося чогось міцнішого, ніж кава чи лимонад – то ближче до будинку я знаю містечка, хоч уночі з цим і не розбіжишся. Мій господар ходив в один такий бар. Платите там за пляшку джину, і її для вас тримають. А коли у вас є бажання випити, то можна зайти і вам з неї нальють. Мені говорили, що також можна гульнути і в шикарних нічних клубах в естенду. Але там за це треба платити шалені гроші Але ж я їхав тепер в автобусі Хто зна куди А поруч сиділа моя дівчина Я називав її моя дівчина Ніби давно до неї залицявся І, чесне слово, у мене не було грошей навіть, щоб відвести її додому І я почав соватися Просто на нервовому грунті і обмацувати кишені, сподіваючись, що пощастить І там щось завалялося А той, може, десятишилінговий папірець, про який я зовсім забув Напевно, я і розбудив її Бо вона раптом смикнула мене за вухо і сказала Не розгойдуй човен Ну, скажу вам, мене просто за душу взяло І не знаю чому Перш ніж смикнути, вона трохи потрималася за моє вухо, ніби мацала шкіру, і їй це було приємно, а потім ліниво потягнула. Знаєте, як зазвичай поводяться з дітьми, а сказала так, ніби ми сто років знайомі і повертаємося з пікніка. Не розгойдуй човен, по-дружньому так, по-приятельськи, але навіть краще». Послухай, сказав я. Мені страшенно незручно, але я зробив добіса дурну штуку. Я купив квитки до кінцевої просто тому, що мені захотілося побути поруч із тобою. Але коли ми туди приїдемо, нас виженуть з автобуса. Назад казна скільки миль. А в кишені в мене всього 6 шилінгів. А в тебе що, ніг немає? сказала вона. «Що ти хочеш сказати? Чому ніг немає?» «Ноги ну, для того, щоб ходити. У всякому разі мої», – відповіла вона. «Тоді я зрозумів, що все це нісенітниця, і що вона не сердиться, і що в нас вийде чудовий вечір. Я одразу підбадьорився і злегка стиснув їй плечі, просто щоб показати, що мені подобається, що вона така молодчага». Адже більшість дівчат на її місці мене б на шматки розірвали. І я сказав, начебто ніякого кладовища ми поки що не проїжджали. Це щонебудь означає? «А будуть інші», – відповіла вона. «Мені все одно». Я не знав, як це зрозуміти. Я думав, що вона хоче зійти біля якогось цвинтаря, тому що це найближча зупинка до її будинку». Знаєте, як просять підвести до магазину Вулторс, якщо живуть десь поблизу? Я трохи над цим поміркував, а потім запитав: Що ти хочеш сказати, що будуть інші? А, адже кладовища не зустрічаються на кожному кроці по всьому автобусному маршруту. Я говорила взагалі пробурмотіла вона. Зроби милість, помовчи. Ти мені більше подобаєшся, коли мовчиш. Вона це сказала так, що відразу було видно, що вона і не думає мене ображати. Я зрозумів, що вона мала на увазі. Приємно розмовляти з такими людьми, як містер і місіс Томпсон за вечерею і розповідати, як минув день, і один із нас прочитає щось із газети, а інший скаже «Подумайте тільки». І так воно тримає, аж поки один не позіхне, а хтось із нас не скаже, час лягати спати. Або приємно поговорити з таким малим, як мій господар, під час ранкової перерви, за бадейкою чаю. Або години о третій, коли немає роботи. Скажу тобі, ці хлопці в уряді заварюють кашу не краще, ніж попередні. А потім нас переб'ють, бо хто-небудь приїде по бензин. І зі своєю старенькою я люблю покалякати, коли приходжу її провідати. Правду сказати це буває не часто. І вона згадує, як коли я був хлопчиськом, шльопала мене бувало по дупі, а я сиджу собі за кухонним столом, як колись. А бабця пече коржики і дає мені цукатинку, кажучи, ти завжди був охочим до цукатів. Ось це я називаю розмова, бесіда. Але з моєю дівчиною я так говорити не хотів. Я просто хотів, як раніше, обіймати її за плечі, зарившись під у її волосся. І вона сама це мала на увазі, коли сказала, що їй більше подобається, коли я мовчу. Мені теж так більше подобалося. Що мене ще трохи турбувало, то це чи можна буде її поцілувати тут, в автобусі, поки він ще не доїхав до кінцевої зупинки і нас не вигнали. Я хочу сказати, що обіймати дівчину за плечі – це одне, а поцілувати її зовсім інша справа. Адже, як правило, потрібен час, щоб до цього дійти. Попереду у вас зазвичай довгий вечір – Спочатку ви йдете в кіно або на концерт, потім зайдете кудись перекусити і випити. До цього часу ви вже призвичаєтеся і цілком нормально наприкінці вечора трохи повійматися і поцілуватися, як дівчина того й чекає. Але, сказати по правді, я невеликий мастак цілуватися. Коли ще жив до армії вдома, так по сусідству була одна дівчина. Нічого собі, мені вона подобалася, але біда в тому, що зуби в неї видавалися вперед. І навіть якщо цілуватися із заплющеними очима, то однаково будеш знати, з ким цілуєшся. І нічого з цим не можна було вдіяти. Ось така дівчина Доріс зовсім поруч жила. Щоправда, інші набагато гірші». Ті, які хапають у вас і мало не з'їдають. Коли носиш форму, від них прямо таки відбою немає. І такі вони нетерплячі, і вас усього скуйовдять. І здається, що вони просто не дочекаються, коли хлопець сам до них приступить. І, не боюся зізнатися, мене від них воротило. Можна сказати, я ними гидував». Не знаю, може я від народження такий педантичний. З того, як їхав шофер, як кондуктор бажав доброї ночі пасажирам, що виходили, я зрозумів, що скоро кінцева. Серце в мене почало битися сильніше, а шия під комірцем спітніла. «О, дурень», – говорив я собі, – «адже тільки поцілувати». Не вб'є ж вона тебе, а тоді було схоже на те, як пірнайшу воду з вишки. Ну, давай, зважився я. Потім нахилився, взяв її за підборіддя, повернув її і поцілував, як слід по-справжньому. Ну, що вам сказати? Якби в мене була поетична жилка, я б назвав це одкровенням.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 Вона стукнула мене ногою по щиколиці. «Вставай, рухайся!» – пробурмотіла вона. І я, спотикаючись, підвівся зі свого місця. І загуркотів униз сходами. А вона спускалася за мною. І ось ми стоїмо посеред дороги. Почався дощ, не сильний, але такий, що ви вже його відчуваєте. І вам хочеться підняти комір плаща. Ми стояли в кінці якоїсь великої та широкої вулиці. З двох боків були розташовані порожні, неосвітлені магазини. Виглядало все це справді як кінець світу. Лівіше виднівся пагорб, а біля його підніжжя розташувалося кладовище. Можна було розгледіти огорожі,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 «Цікаво, що вона має на увазі? Довгу дорогу до будинку? Чи сам будинок? Гаразд. Чи не все одно?» «Після одинадцятої вже неважливо. Я і сам не відмовлюся від чашки кави з сендвічем. На іншому боці вулиці була якась забігалівка, яка ще не закрилася. Ми підійшли. Шофер автобуса теж був там, і кондуктор, і той хлопець із повітряних сил, який сидів попереду у нас в автобусі. Вони замовили собі чай і бутерброди. Ми зробили те саме, тільки замість чаю каву. Зазвичай у таких місцях сендвічі дуже апетитні. Я це одразу помітив, абсолютно свіжі, з відмінними скибками шинки вкладеними між товстими шматками білого хліба, і кава прямо з пилу, з жару, повні чашки, і на смак гарна. І я подумав, що шести шилінгів вистачить. Я помітив, що моя дівчина поглядає на цього льотчика у формі. Задумливо так, ніби колись його зустрічала. Та й він теж дивиться на неї. Але я не думав його звинувачувати в цьому. Сам я не мав нічого проти. Коли виходиш кудись із дівчиною, на яку задивляються інші хлопці, навіть відчуваєш щось на кшталт гордості. А вже ж мою дівчину не можна було не помітити. Тільки не її. Потім вона повернулася до нього спиною. Навмисне так зробила. Сперлася на стійку і почала потихеньку потягувати гарячу каву. Я стояв поруч і теж пив. Ми ані трохи не задирали носа, або що-небудь у цьому роді. Ми поводилися привітно і вічливо, усім побажали доброго вечора, але будь-хто одразу сказав би, що ми разом, моя дівчина і я, що ми окремо від усіх, і мені це було до душі. Смішно! Але всередині у мене щось перевернулося. Якесь почуття захищеності з'явилося. Адже вони цілком могли прийняти нас за одружену пару, яка повертається додому. Вони зубоскалили, ці троє, та ще й малий, який різав сендвічі і розливав чай. Але ми до них не приєдналися. «А тобі в такій формі треба б Сказав кондуктор хлопцеві з військово-повітряних сил «А то ж недовго і скінчити, як ті інші До того ж, запізно розгулювати поодинці Усі вони розсміялися Я не зовсім зрозумів, але, мабуть, це був жарт Я занадто довго був на сторожі І вже відразу відчую небезпеку Не здивуюся, якщо інші теж так говорили Зауважив шофер. А ми знаємо, що з цього вийшло. Тремтіння бере». «Ось що мені хотілося б знати. Чому це обирають хлопців із військово-повітряних сил?» «Просто в нас такий колір форми», – відповів льотчик. «Навіть у темряві помітно». І вони продовжували потішатися в тому ж дусі. Я закурив, але моя дівчина відмовилася». «У всьому, що коїться з жінками, винна ця війна», – сказав хлопець за стійкою, витираючи чашку і вішаючи її на гачок позаду себе. «По-моєму, багато хто просто збожеволів. Уже не бачать різниці між хорошим і поганим». «Нє, біда не в цьому», – заперечив кондуктор. «У всьому винен спорт. Розвиває не тільки м'язи, – а й те, що не слід було б розвивати. Візьми для прикладу моїх молодших. Дівчинка запросто може побити хлопчиська. Хуліганка якась. Тут замислишся. Це так, погодився шофер. Це називають рівноправністю статей, так? А винне виборчі право. Нема чого їм було давати виборчі права. Скажеш теж. Втрутився льочик, Можна подумати, баби від цього виборчого права збожеволяли. Та вони всередині завжди були такими. Ось де знають, як з ними поводитися, так це на сході. Тримають їх під замком. І всі справи. Ось тобі і відповідь. Ніяких неприємностей. Уявляю, що влаштує моя стара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 щоб ці хлопці повірили, ніби ми йдемо додому. Вона не відповіла, просто покракувала вперед, руки в кишенях. Я побажав усім добра ніч і пішов слідом за нею. Але встиг таки помітити, як за своєю чашкою з чаєм втупився на неї цей малий із військово-повітряних сил. Вона йшла уздовж вулиці. Усе ще мрячив дощ, навіваючи якусь безнадійність і змушуючи думати про те, як затишно сидіти вдома біля каміна. Вона перейшла вулицю, зупинилася біля огорожі цвинтаря, глянула на мене і усміхнулася. – І що? – запитав я. – Могильні камені бувають плоскі, – відповіла вона. – Іноді. – Ну і що з цього? – запитав я, зніяковівши «На них можна лежати», відповіла вона і пішла далі уважно дивлячись на горожу Потім зупинилася біля місця де один пруд був відігнутий убік, а сусідній виламаний обернулася до мене і знову посміхнулася «Завжди так», сказала вона «Якщо пошукати довше, обов'язково знайдеш щілину» І вона прослизнула через цю щілину так само швидко, як ніж скрізь масло. Ну, скажу, я був вражений. «Слухай, зачекай!» – крикнув я. «Я ж більше за тебе буду!» Але вона пішла і миготіла десь попереду серед могил. Пихкаючи і віддуваючись, я протиснувся через щілину і озирнувся.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 ми могли б постояти біля її будинку і поговорити. В її нема чого було бігти одразу додому, але лежати тут, на могильному камені, це було якось незрозуміло. Я присів і взяв її за руку. Ти промокнеш, завважив я, просто не знаючи, що сказати ще. Я до цього звикла, відповіла вона. Широко розплющивши очі, вона дивилася на мене. Неподалік за огорожою стирчав вуличний ліхтар, тож не можна сказати, що було зовсім темно. Та й ніч, незважаючи на дощ, була не такою, коли кажуть хоч оковиколи, а просто скоріше похмурою. Як би мені хотілося сказати їй щонебудь хороше про її очі, але мені ці люб'язності ніколи не давалися. Знаєте, як світиться в темряві люмінесцентний годинник. У мене в самого таке є. Коли прокидаєшся вночі, то відчуваєш ніби поруч друг. От у моєї дівчини очі променилися так само, тільки вони ще були їй красиві. І більше вони не були схожі на очі розніженого кошеняти, вони були люблячі й ніжні, і сумні водночас. «Звикла лежати під дощем?» – перебив я. «Привчили до цього», – відповіла вона. «У притулках під час війни нас називали вуличні діти. Ти не евакуйовувалася?» – запитав я. «Ні, це не для мене», – сказала дівчина. «Ніколи не могла ніде ужитися. Завжди поверталася назад». Батьки її живі? Ні, обидва загинули, коли розбомбили наш будинок. У тоні, яким вона це вимовила, не було нічого трагічного усе абсолютно буденно. Не пощастило, сказав я, вона нічого не відповіла, і так я сидів там, тримаючи її за руку, і думав, як би відвести її додому. «Ти давно працюєш у цьому кінотеатрі?» – запитав я. «Тижня три», – відповіла вона. «Я довго ніде не затримуюсь. Скоро й звідси піду. Чому?» «Так, невгамовність». Раптом вона простягнула руку і обхопила мене за шию. «Не подумайте, зробила вона це дуже ніжно. У тебе гарне і добре обличчя».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 «У тебе є хлопець?» – запитав я. «Ні, я хочу сказати постійний. Ні, ніколи не було». Кумедно, що ми вели такі розмови на цвинтарі, і вона лежала, як статуя, на старому могильному камені. «У мене теж немає дівчини», – сказав я. «Ніколи цим не цікавився, як інші хлопці. Напевно, у мене якесь зрушення». А потім я дуже зайнятий роботою. Я в гаражі працюю. Механік, знаєш, ремонт і все інше. Добре платять. Я і бабці свої можу давати. І навіть трохи назбирав. У мене окремий барліг. Господарі, приємні люди. Містер і місіс Томпсон. І мій господар у гаражі теж відмінний хлопець. Я ніколи не відчувався самотнім. І зараз не самотній. Але відтоді, як побачив тебе, у мене не йде з голови, що тепер усе в мене буде по-іншому. Вона не перебивала, і, здавалося, я просто думаю в голос. Дуже добре і приємно повертатися додому, до Томпсонів, продовжував я. І добріших за них важко відшукати людей. І жратва там хороша. А після вечері ми базікаємо або слухаємо «Приймач». Але, знаєш, я хочу, щоб тепер усе стало інакше. Я хочу підходити до кінотеатру наприкінці програми і забирати тебе звідти. А ти стоятимеш у дверях і чекатимеш, коли всі підуть із залу. А потім підморгнеш мені, даючи зрозуміти, що зараз збігаєш переодягнутися – «І щоб я тебе почекав, а потім вийдеш на вулицю, як сьогодні, але тепер ти підеш не одна, а візьмеш мене під руку, а якщо ти захочеш зняти пальто, то я понесу його, або якийсь згорток, або що в тебе там буде, і ми з тобою вирушимо повечеряти в Корнерхаус, або куди ще поблизу. У нас там буде свій столик, а офіціантки і всі інші – Будуть уже нас знати І прибережуть щонебось смачненьке Я так ясно міг уявити собі цю картину Столики з табличкою замовлено Офіціантки, що кивають нам Візьміть сьогодні яйця під соусом карі І ми пробираємося, щоб взяти свої таці І моя дівчина робить вигляд, що не знайома зі мною А я посміхаюся про себе «Розумієш, що я хочу?» – запитав я. «Не просто бути друзями, а більше». «Не знаю, чула вона чи ні. Вона лежала, дивлячись на мене, і ніжно, так і дивно торкалася то мого вуха, то підборіддя. Начебто їй було мене шкода». «Мені хотілося б купувати тобі різні речі», – продовжував я. «Іноді квіти». Дуже приємно бачити дівчину з квіткою на сукні. Так, це виглядає свіжо, яхайно. Ну а в таких випадках, як дні народження, різдво та інше, я б купував би те, що ти придивишся на вітрині. І тобі сподобається, але сама-то ти побоїшся зайти запитати ціну. Скажімо, брошку або браслет, що-небудь красиве. А я б пішов туди один і купив. Нехай би це куштувало тижневої платні, мені плювати. І я уявив, який у неї буде вираз обличчя, коли вона розгорне пакет, і вона б одягла на себе те, що я купив, і ми пішли кудись разом, і вона була одягнена трохи нарядніше. Ні, нічого кричущого, але так, щоб звертали увагу, знаєш, таке модне, «Навряд чи зараз варто говорити про одруження», – сказав я. «У наші дні все не так надійно. Хлопцеві це однаково, але дівчатам ні. Тулитися у двох кімнатках – і черги, і продовольчі картки, та інше. Дівчата, як і ми, хочуть бути вільними, працювати, а не бути зв'язаними по руках і ногах. А щодо того, що вони стали іншими – не такими, як за старих часів, і що в цьому винна війна. І те, як із ними поводяться на сході, бачив я це. Я думаю, що ці хлопці просто жартували. Усі вони великі розумники у повітряних силах, але мені здається, що так говорити нерозумно. Раптом вона опустила руки і заплющила очі. Могильна плита була зовсім мокрою. Я почав за нею турбуватися, що правда на ній був плащ, але на ногах лише тонкі панчохи і легкі туфлі. «А ти хіба не льотчик?» – запитала вона. Дивно. Голос її став якимось неприємним, різким і зовсім іншим. Наче вона була чимось схвильована, навіть налякана. Тільки не я. Весь визначений термін відслужив в інженерних військах. Ось там нормальні хлопці. Ніякого вихваляння, ніяких дурниць. З ними завжди повний порядок. Я рада, відгукнулася вона. Ти хороший і добрий. Я рада. Цікаво, може вона зустрічалася з якимось малим із повітряних сил, і він її образив. Знавав я деяких із них. Це все був народ грубий, і я згадав, як вона дивилася на хлопця, який пив там чай у Забігалівці. Якось задумливо, ніби щось пригадувала. Я, звісно, не очікував, що вона ніколи ні з ким не гуляла. У всякому разі не з її зовнішністю. Та вона й сама сказала, що моталася по притулках без батьків. Але мені неприємно було думати, що хтось міг її образити. «А в чому справа?» – запитав я. «Що ВПСники тобі зробили?» «Вони розбомбили мій будинок. Ну, це німці, це не наші хлопці». «Усе одно, вони вбивці», – сказала вона. Я подивився на неї. Вона все ще лежала на камені. Тепер... Голос її не звучав так різко, як тоді, коли вона запитала, чи не служив я у ВПС. Але він був такий втомлений, сумний і дивно самотній, що в мене защеміло серце, так защеміло, що захотілося зробити якусь дурість, наприклад, взяти її з собою до містера і місіс Томпсон і сказати старій місіс Томпсон. А вона добра душа і усе зрозуміє. Ось моя дівчина, нагляньте за нею. І тоді б я знав, що вона в безпеці, що ніхто більше не зробить їй нічого поганого. А саме цього я раптом злякався, що можуть прийти і образити мою дівчину. Я нахилився, обійняв і підняв її. «Послухай», – сказав я, – «Дощ стає сильнішим. Я проводжу тебе додому. Ти застудишся до смерті, якщо лежатимеш тут на цьому мокрому камені». «Ні», – сказала вона. Її руки лежали в мене на плечах. «Ніхто ніколи не проводжав мене додому. Ти повернешся до себе, туди, де ти живеш один». «Не залишу я тебе тут», – заперечив я. «Ні». «Саме це ти зробиш. Я так хочу. Якщо ти відмовишся, я розсерджуся. А ти ж не хочеш, щоб я розсердилася?» Я дивився на неї, нічого не розуміючи. Обличчя її здавалося дивним у цьому моторошнувато-похмурому світлі. «Блідіше, ніж раніше, але все таке ж прекрасне! Господь Всемогутній!» Було воно просто божественно прекрасне Я знаю, що блюзнірський так говорити Але інакше я сказати не можу Що мені робити? Запитав я Я хочу, щоб ти пішов І залишив мене тут І не обертався Сказала вона Ти будеш іти, іти Як у вісні, як сновида Будеш йти скрізь дощ, багато годин. Але неважливо, ти молодий і сильний. Дивись, які в тебе довгі ноги. Повертайся до себе, у свою кімнату, чи де ти там живеш. Лягай у ліжко і засинай. А вранці прокинешся, поснідаєш і підеш на роботу, як ти завжди робив. А ти? Не думай про мене, – Просто йди. А можна я зайду за тобою завтра ввечері в кінотеатр? Може, все-таки буде, як я собі уявляв. Ну, ти знаєш, назавжди. Вона нічого не відповіла, тільки посміхнулася. Вона сиділа абсолютно нерухомо, дивлячись мені прямо в обличчя. Потім закрила очі, відкинула назад голову, і промовила. Поцілуй мене ще, незнайомцю. Я пішов, як вона й веліла. Я не обертався. Я проліз через горожу і вийшов на дорогу. Навколо нікого не було. Павільйончик біля автобусної зупинки, де ми пили каву, був вже закритий. Я пішов так, як ми їхали автобусом. Прямій дорозі не видно було кінця Мабуть, це була Хайстріт Десь на північному сході Лондона По обидва боки розташовувалися магазини Ніколи раніше я не бував в цьому районі Я погано уявляв, куди йти Але це не мало жодного значення Як вона й сказала, я йшов ніби у сні, Я думав весь час про неї Переді мною стояло тільки її обличчя. В армії розповідали, що дівчина може так прийняти хлопця, що той нічого не бачить, не чує, не розуміє, що робить. Я завжди вважав це брехнею. Якщо таке і може трапитися, то тільки коли добре під градусом. Але тепер я знаю, що це правда». Якраз це зі мною сталося. Я вже не хвилювався, як вона добереться додому. Адже вона не виліла. Напевно, її будинок був десь поблизу. Інакше навіщо їй знадобилося б сюди приїжджати? Хоча, звісно, дивно жити так далеко від роботи. Але, може, з часом крок за кроком вона мені розповість про себе більше?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 Я помахав, і шофер підвіз мене частину шляху, доки йому не треба було звернути вбік. Тоді я зліз і пішов знову. І, напевно, була година третя, коли я підійшов до будинку. Раніше, якби мені довелося стукати в двері містера Томпсона в такий час, я почувався б останнім негідником, та й не дозволяв я собі такого ніколи. Але тепер у мене нутро горіло від любові до моєї дівчини, і мені було на все наплювати. Я кілька разів подзвонив, нарешті він спустився, відчинив двері і стояв у коридорі бідолаха, блідий від сну у зім'ятій піжамі. «Що з тобою сталося?» – запитав він. Ми з дружиною так турбувалися, ми боялися, раптом тебе збила машина чи ще щось. Ми повернулися додому і побачили, що нікого немає, а вечерю не чіпали. Я ходив у кіно. Яке кіно? Він просто витаришів очі на мене. Кіно скінчилося о 10 годині. Знаю, відповів я. Гуляв я, вибачте, на добраніч і я піднявся сходами до себе в кімнату. Стариган, щось бурмочучи, почав замикати двері. Було чутно, як зі спальні крикнула місіс Томпсон. «Що таке, це він? Повернувся?» Я змусив їх похвилюватися. Треба було б пройти туди і вибачитися, але я не міг. У мене це зараз не вийшло б. Тому я зачинив двері, роздягнувся, і ліг у ліжко. І в темряві здалося, що моя дівчина тут зі мною. Уранці містер і місіс Томпсон були не дуже балакучі і намагалися на мене не дивитися. Місіс Томпсон, не кажучи ні слова, поставила переді мною тарілку з копченою рибою, а чоловік не відривав очей від газети. Я з'їв сніданок, а потім запитав. Сподіваюся, ви добре провели вечір у хай гейті? Місіс Томпсон знехотя відповіла. Дякую, непогано. Ми повернулися додому годині о десятій. Злегка фиркнув, вона налила чоловікові другу чашку чаю. Так ми й продовжували мовчки сидіти, і ніхто не говорив ні слова. А потім місіс Томпсон запитала Ти повернешся до вечері?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 і в гаражі в нас було повно справ В інший час Це б мене тільки потішило Я навіть любив Залишатися працювати Понаднормово Але дня я хотів піти До закриття магазинів Тому що мені спала одна думка І ні про що інше Я думати вже не міг Було десь близько О пів на п'яту Коли прийшов господар і сказав Я обіцяв докторові що його Остін буде готовий сьогодні ввечері. Я сказав йому, що до пів на восьму ти його закінчиш, окей? У мене впало серце. Для того, щоб встигнути зробити, що я задумав, мені треба було б піти з роботи раніше, але потім мене осінило, що якщо господар відпустить мене зараз, я змотаюся до закриття в магазин. А повернувшись, закінчу ремон Остіна, і я сказав гаразд, я попрацюю понаднормово, але зараз, якщо ви нікуди не підете, я на півгодинки втечу. Мені треба дещо купити до закриття магазинів. Він відповів, що йому це підходить, а я зняв комбінезон, помився, вдягнув костюм і вирушив до крамниць біля гейвер Стокгіл. Я знав там один, який мені й був потрібен. Це була ювелірна крамниця, куди містер Томпсон зазвичай відносив у улагодження свій годинник. І торгували там не мотлохом, а гарним товаром, добротними срібними рамками, столовими переборами та іншим. І, звісно, там були каблучки і всякі вигадливі браслети, але мені вони не подобалися. Усі продавщиці у військових крамницях носили такі браслети з брелоками. Вони вже очі нам Я стояв і стояв, розглядуючи вітрину, поки нарешті не побачив щось у дальньому правому куту. Це була брошка, зовсім маленька, не більше за ніготь, але з красивим блакитним каменем і на шпильці. А зроблена вона була у вигляді сердечка. І що мені в ній особливо сподобалося, так це форма. Я спершу помилувався брошкою. Ціни на ній не було, значить не дешевка. Я увійшов у магазин і попросив її показати. Ювелір дістав брошку, потер і почав повертати то так, то сяк. А я вже бачив, як буде красиво, коли моя дівчина приколи її до сукні або до джемпера. Я знав, це було те, що треба. «Беру», – сказав я і запитав ціну. Коли ювелір назвав суму, я мало не поперхнувся, але витягнув гаманець і відрахував купюри. Він поклав сердечко в коробочку, акуратно прикриватою. Упакував, зав'язав гарну стрічку і дав мені. Я розумів, що тепер доведеться просити авансу господаря, але він був добрий, малий і не відмовив би мені. Коли я виходив із ювелірної крамниці з подарунком для моєї дівчини, надійно захованим у нагрудній кишені, годинник на церкві пробив за чверть до п'ятої. У мене ще був час щоб заскочити в кінотеатр і переконатися, що вона правильно зрозуміла мене, коли я призначив її на вечір побачення. Я швидко повернувся в гараж і на той час, коли доктор прийде за своїм остіном, я встигну його закінчити. Я йшов до кіно, і серце в мене калатало, як молот, а в роті пересохло. Усю дорогу я уявляв собі, який вигляд вона має, стоячи там біля входу, у своєму вельветому жакеті й кепочці. На вулиці стояла невелика черга. Я побачив, що програму вже змінили. На фіші не було ковбоя, який встромлює ніж у червоношкірого, а було зображено дівчат, які танцюють, і хлопця з тростинкою в руках, який виробляє перед ними курбети. Це був мюзикл. Я увійшов і, не підходячи до квиткової каси, попрямував прямо до того місця, де вона стояла. Там була білетерка, як і годиться, але не моя дівчина. Висока, здоровена дівчина, яка мала кумедний вигляд в формі і намагалася робити одночасно дві речі – відривати квитки і не випускати з рук свій ліхтар. Я трохи почекав. Може, вони помінялися місцями, і моя дівчина тепер працює на балконі. Коли всі пройшли в зал, і дівчина на деякий час звільнилася, я підійшов до неї і запитав. Вибачте, а я не міг би поговорити з іншою дівчиною? Вона подивилася на мене. З якою дівчиною? Ну, тією... «Яка працювала вчора з таким рудуватим волоссям?» – відповів я. «Вона глянула на мене пильніше і з якоюсь підозрою. Вона сьогодні не з'явилася. Замість неї я…» «Не з'явилася? Ні. Дивно, що ви про неї питаєте. І ви не перший?» «Нещодавно тут побувала поліція. Вони про щось тлумачили з управителем і швейцаром». Мені ще не встигли розповісти, але, я думаю, щось трапилося. Моє серце забилося зовсім по-іншому. Без колишнього хвилювання, а в очікуванні нещастя. Ніби я раптово захворів і мене забрали в лікарню. «Поліція?» – запитав я. «Навіщо вони приїжджали?» «Я ж кажу вам, що не знаю». Відповіла вона, але щось пов'язано з нею. Керуючий, поїхав з ними в поліцейську дільницю і ще не повертався. Сюди, будь ласка, балкон ліворуч, партер праворуч. Я продовжував стояти там, не знаючи, що робити. У мене ніби підлога пішла з під ніг. Висока дівчина відірвала ще один квиток і, озирнувшись, запитала мене, «А ви їй приятель?» ну, «Щось на штал цього», – сказав я, не знаючи, що відповісти. «Скажу вам, у неї з головою було не все гаразд, і я Анні трохи не здивуюся, якщо вона наклала на себе руки, і її знайшли десь мертвою. Ні, морозиво продається в перервах, після новин». «Я вийшов і зупинився на вулиці». Черга за квитками на дешеві місця стала ще більшою Збуджено базікаючи стояла дітвора Я пройшов повз них і покрокував вулицею На душі в мене було дивно-сумно Щось сталося з моєю дівчиною Тепер я був упевнений у цьому Ось чому вона хотіла позбутися мене вчора вночі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 Якби тільки я затримався ще хоча б на п'ять хвилин, я б умовив її, я б змусив її передумати. Я б проводив її додому і не припустився жодних дурниць. І зараз вона б стояла б кіно і показувала глядачам, куди сісти. Але, може, ще не так усе погано, як я боявся. Може, її знайшли де-небудь. Вона брела, втративши пам'ять, і поліція виявила і підібрала її. А потім вони з'ясували, де вона працює, і захотіли, щоб керуючий підтвердив її особу. Якщо піти до поліцейської дільниці і запитати їх, може вони повідомлять мені, в чому справа, я міг би їм сказати, що це моя дівчина, що ми зустрічаємося, і навіть... Якщо вона мене не впізнає, я наполягатиму на своєму. Але я не можу підводити господаря. Мені треба закінчити ремонт цього Остіна. А потім я зможу піти в поліцію. Душа до роботи в мене не лежала. І коли я, погано розуміючи, що роблю, повернувся до гаража, вперше в житті мене стало нудити від смороду, який там стояв.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 що трапилося з моєю дівчиною? Де вона? В поліцейській дільниці? Самотня й покинута? Чи лежить десь мертва? І весь час, як і попередньої ночі, у мене перед очима було її обличчя Години за півтори машина була готова І я заправив її, поставив носом до вулиці, щоб власник міг одразу виїхати але на той час я був абсолютно виснажений І смертельно втомився Під градом котився по обличчю Я сполоснувся, надів костюм І помацав коробочку у внутрішній кишені Потім витягнув її І глянув ще раз на акуратний Зав'язаний красивою стрічкою пакет Коли я прибирав його назад Увійшов господар. Я стояв до нього спиною і не помітив його. «Ти купив, що хотів?» – весело посміхаючись запитав він. Хороший він був малий, ніколи не сердився. І ми з ним чудово ладнали. «Так», – відповів я. «Але розповідати йому мені нічого не хотілося. Я сказав лише, що закінчив роботу, і ось він готовий. Потім пішов із ним у контору» щоб він зазначив мої наднормові, показавши на пачку сигарет, що лежала поруч із вечірньою газетою, він запропонував закурити. Делілак виграла 3 до 30, повідомив він. Цього тижня я поставив кілька фунтів. Він заносив до бухгалтерської книги мої понаднормові, щоб потім врахувати під час оплати. Вітаю, відгукнув я. Ставив на лідера, як останній Бовдур, сказав він. Було 25 до 1, але ще пограємо. Я нічого не відповів. Я не великий любитель випивки, але в той момент мені просто необхідно було перекинути стаканчик. Я витер лоб хусткою. Скоріше б уже він кінчав возитися зі своїми підрахунками. Розпрощався і відпустив мене геть. Ще один бідолаха попався, сказав він, вже третій протягом трьох тижнів. І цьому розпороли черево, як і решті. Помер сьогодні вранці в лікарні. Наче порчу на військово сили напустили. А що, літак грохнувся? запитав я. Якого біса грохнувся? відповів він. Убивство, ось що. Усього розполосували бідолаху. «Ти що, газет не читаєш?» «Уже третій хлопець за три тижні. Усіх прикінчили однаково. Усі вони з військово-повітряних сил. І щоразу їх знаходили на кладовищі. Я щойно говорив малому, який заправлявся, що не тільки чоловіки звинчуються і стають сексуальними маньяками, а й жінки теж. Але цю-то вони тепер спіймають». У газеті сказано, що вони вже напали на слід і скоро її заарештують. Давно пора, поки ще одного не вкокошила. Він закрив свою книжку і сунув за вухо олівець. «Хочеш випити?» – запитав він. «У мене тут є пляшечка джина». «Ні», – відповів я. «Ні, велике спасибі, я... у мене побачення». «Ну, йди, йди», – сказав він. Бажаю добре поселитися. Я вийшов на вулицю і купив вечірню газету. Про вбивство було написано точно так, як він мені розповідав. На першій сторінці. Там йшлося про те, що сталося ще о другій годині ранку. Молодий хлопець із військово-повітряних сил у північно-східному районі Лондона Йому вдалося дотягнутися до телефонної будки і зателефонувати в поліцію. Коли вони приїхали, то знайшли його там на підлозі. Перед смертю він встиг дати свідчення. Він заявив, що якась дівчина покликала його із собою. Він думав, що вона кличе його, щоб гульнути. Незадовго до цього він бачив її в Забігалівці, де вона плакаву з іншим хлопцем. І подумав, що вона кинула його, бо він сам сподобався їй більше Ну а потім вона випустила йому кишки У газеті було сказано, що він дав поліції докладний опис дівчини А також і те, що поліція буде вдячна людині, з якою дівчину бачили раніше ввечері Якщо вона з'явиться і допоможе у пізнанні Я викинув газету, вона більше не була мені потрібна я бродив вулицями, поки не втомився. Додому я повернувся лише тоді, коли містер і місіс Томпсон мали спати. Намацавши ключ, який вони повісили на мотузочці в поштовій скринці, я відкрив двері і піднявся до себе в кімнату. Місіс Томпсон дбайливо розібрала ліжко, поставила для мене термос із чаєм і поклала вечірню газету «Останній випуск». Вони її взяли близько о третій пополудні. Я не став читати, що там було написано, ні імені, ні решти. Я сидів на ліжку, тримаючи в руках газету, а з першої сторінки дивилася на мене моя дівчина. Потім я витягнув із кишені пакетик, розгорнув, викинув обгортку і гарну стрічку, і так сидів, дивлячись на маленьке сердечко, що лежало в мене на долоні. Кінець оповідання